תודה רבה ילדות על המנגינה כל כך יפה היום אנחנו מתחילים את הפרשה פרשת השבוע פרשת תצווה נכון מאוד ילדים יפה מאוד שאתם מכירים את הפרשות של השבוע פרשת תצווה הפרשה הזאת ממשיכה לתאר בעצם את ההוראות של אלוהים מהפרשה הקודמת שלמדנו הפרשה תרומה אלוהים ביקש תרומה מיוחדת כדי שהמשכן יעמוד על תילו. <חש> היום הפרשה שלנו, פרשת תצווה אלוהים ממשיך ומדבר אל משה ומצווה עליו <אח> לקרב אליו את אהרון ואת בניו. הוא <אח> מצווה לקרב אותם לתפקיד הכהונה אהרון ובניו כמובן לא היו אנשים יותר קדושים מאנשים בעם ישראל, הם נבחרו לתפקיד הזה מסיבה מאוד מיוחדת, אלוהים יודע בדיוק מדוע הם מתאימים, הוא יודע את ליבם, הוא יודע את הדרך והוא יודע בעצם מי לבחור, את מי לבחור. הכוהנים קיבלו את התפקיד הזה מאלוהים. בשמות פרק 27 הפרשה מתחילה וכתוב שם, בפרשה בפסוק עשרים עד עשרים ואחד, ואתה תצווה, אלוהים ממשיך ומדבר אל משה, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית, זך כתית למאור, לעלות נר תמיד. <אח> באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו, מערב עד בוקר לפני אדוני. חוקת עולם לדורותם מאת בני ישראל. והמונולוג הזה ממשיך, כמו שאמרנו, הוא מתחיל מסוף פרק 24, שמשה עולה על ההר ומשאיר מאחור את שבעים הזקנים. הפרשה הזאת בעצם היא ההמשך מאז שאלוהים התחיל לדבר אליו. הפרשה שלנו, אלוהים ממשיך להורות למשה את כל הפרטים בקשר למשכן אבל אנחנו רואים פה שבעצם אלו שהם ייקחו חלק מרכזי בעבודה של המשכן הם יהיו אהרון ובניו והם יהיו אלה שיסדרו את כל מה שקורה בפנים המשכן הזה לא היה רק סתם מקום יפה שצריך לבנות כדי שבני ישראל יהיה להם עבודה היה לו תפקיד מאוד מאוד חשוב בקשר של אלוהים עם העם והכהנים כמובן שהיו גם חלק מהעבודה שלו, כן תפקיד? תפקיד? take part, responsibility, כן אבל אנחנו רואים בפרשה הזאת שאהרון ובניו הכהנים יהיו צריכים להיות לבושים במדים מיוחדים פרק 28, סוכים 1-4 ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל שימו לב למילים לכהנו לי התפקיד שהם מקבלים, התפקיד הזה הוא תפקיד אה, שבעצם מיועד לאלוהים הם, הם בעצם מכהנים לו אהרון נדב ואביהו אלעזר ואיתמר בני אהרון <אז> משה בעצם מקבל גם הוראות לעשות להם בגדי קודש ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת אתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מילא טיב רוח חוכמה ועשו את בגדי אהרון אלוהים כבר הכין את כל הדברים האלה לפני שאהרון נכנס אל התפקיד לפני שאהרון התחיל בכלל את העבודה אלוהים מילא את הלב של כל החכמים כדי שיכינו לו את הבגדים אתם יכולים לתאר לעצמכם, הבגדים של הכהן. הכהנים מקבלים את התפקיד הזה והוא כל כך חשוב. הם המתווכים בין אלוהים לעם ישראל. בעצם הם לא מחליטים שום דבר, הם רק מחליטים דבר אחד מאוד חשוב, לעשות את מה שאלוהים אומר. אלוהים לא משאיר אותם בשום מקום בחושך. הם יודעים את כל מה שהם צריכים לעשות. אנחנו רואים פה שהם אמורים ללבוש בגדים מיוחדים ואלה הבגדים אשר יעשו בפסוק ארבע בפרק עשרים ושמונה חושן ואפוד ומעיל וקטונת תשבץ מצנפת ואבנת ועשו בגדי קודש לאהרון אחיך ולבניו עוד פעם לכהנו לי גם בפסוק אחד גם בפסוק שתיים וגם בפסוק ארבע אלוהים מדגיש את ה... בעצם המטרה של העבודה של אהרון. אהרון מכהן לאלוהים, הכהונה שלו היא לאלוהים. אלוהים בוחר את אהרון ובניו לכהונה, ומצווה על משה לקיים את ההוראות שלו בקשר לכך. בני ישראל לא מחליטים מה, אולי אנחנו נחליט איזה בגדים יהיו לכוהנים, אולי איזה צבעים יהיו להם, אולי משהו שאנחנו אוהבים. אולי יהיה טוב שהכהן בכלל ילך עם שמלה uh, לבנה. לעם ישראל אין לו מה להגיד בנושא הזה בכלל. אלוהים קובע בדיוק את כל המהלכים ואת כל הפרטים. למה אתם חושבים ככה? למה אלוהים לא משאיר לישראל יד חופשית? לעשות... עם ישראל, תעשו לי משכן, מה שאתם רוצים. תבחרו לכם מישהו שיתכנן. מישהו שיכין את הבגדים, אתם אוהבים בגדים אדומים? בבקשה שיהיו אדומים. אתם רוצים שהוא ילך יחף? אין שום בעיה. תעשו מה שאתם רוצים, העיקר שתעשו את זה מכל הלב. למה לא? למה אתם לא יכולים לעשות מה למה אלוהים, אתה צריך לתת להם הוראות כל כך מדויקות שאין בכלל שום מקום לדמיון? אין, אי אפשר להגיד... אולי לא נעשה את זה ככה, אולי נעשה את זה קצת אחרת. מה אתם אומרים? לא. אבל עוד לפני שאלוהים בכלל אומר להם מה לעשות, הוא אפילו בוחר את אלו שיעבדו שם. הדבר הראשון שקורה בקשר למשכן זה שאלוהים בוחר את אלה שיהיו שם. הוא בוחר את הכוהנים. הבחירה היא השלב הראשון. אתם שמים לב איזה יופי זה לחיים שלנו? איזה לקח אנחנו לומדים פה? מה אתם חושבים? האם אלוהים משאיר אותנו בחושך? לא, לא, לא. לא. אנחנו נראה את זה גם בסוף הדרשה <אח> היום. <אח> אנחנו נראה איך זה קורה הדבר הזה. איך בעצם הבחירה הסופית היא של אלוהים בכל מה שקשור למה שאנחנו עושים בשבילו. <אח> אנחנו מכהנים לו. <אח> אם אנחנו רוצים להצליח הכי הרבה בעבודה שלנו, של הקהילה, מה שאנחנו צריכים הכי הרבה זה לשמוע אותו ולעשות את מה שהוא אומר. דרך אגב, אחד מהדברים האלה זה דרשה. רק שתדעו, אם אתם אולי חשבתם איך אלוהים מדבר אליי, יש אחד מהדרכים האלה שקוראים לה דרשה. וזה לא משנה עד כמה הבן אדם שעומד מאחור הוא פופולרי או לא, או לא משנה עד כמה הוא מדבר טוב או לא. המילים של אלוהים יגיעו לאוזן הנכונה ואלוהים יפרש אותה ברוח הקודש בצורה הטובה ביותר. לכן כשאתם באים ושומעים את דבר אלוהים אנחנו צריכים לשים לב לדברים ולפרטים האלה. אנחנו לומדים מדבר אלוהים אבל לא רק סתם לומדים כדי שלא יהיה לנו משעמם, אלא אנחנו לומדים מדבר אלוהים כדי לעשות את הרצון של אלוהים בצורה הכי מדויקת והכי טובה ולתת לרוח הקודש להדריך אותנו. הבחירה היא השלב הראשון שיש לאדם הזדמנות מאלוהים, גם לכל אחד מאיתנו, גם לכם ילדים, שאלוהים בוחר בכם לאיזשהו תפקיד, יש לכם הזדמנות לעשות את הרצון שלו. ואתם יודעים מה? אלוהים הוא פדנטי. שהוא מבקש מכם לעשות משהו, הוא לא מבקש מכם לעשות את זה ככה סתם דרך אגב. לעשות את זה לצורה הטובה ביותר. אבל מה? הוא נותן לכם את כל ההוראות. את כל ההוראות. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מעבר להוראות שאלוהים נותן. מה כתוב על התורה? לא תוסיפו ולא תגרעו, נכון? מה כתוב בספר, בסוף ספר התנ״ך, בהתגלות פרק 22? מי שיוסיף על, או מי שיגרע, אתם שמים לב, מה אלוהים יוסיף עליו את המכות שכתובות בספר הזה? לא צריך להוסיף שום דבר. אנחנו לא צריכים להוסיף, יש לנו כבר את הכל. דבר אלוהים הוא מושלם. אנחנו לא מושלמים, אבל יש לנו את כל האינפורמציה שאנחנו צריכים. הדבר השני שאנחנו קוראים בחלק הזה, פסוק א', אתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו, ואנחנו נדבר עכשיו על הדבר הזה, הכהונה, התפקיד, הבחירה שלכם, אתם נבחרתם שאלוהים בוחר אתכם לתפקיד, אינה כדי להראות שאלוהים אוהב או מעריך את אהרון ואת הילדים שלו יותר משאר בני ישראל. במילים אחרות, אהרון והילדים שלו ובניו נבחרו למלא תפקיד, והמילה לכהנו באמת נותנת לנו את הפירוש הכי קרוב לזה. המושג כהן בעצם הוא הכהן הגדול, אהרון, והם הכוהנים. המושג כהן קשור לקבלת תפקיד פעיל. לדוגמה, היום משתמשים בעברית המודרנית גם במילה כהונה. כשאתם רוצים להגיד על מישהו שהוא סיים את התפקיד שלו, אז אתם אומרים, השופט הזה סיים את כהונתו. Yeah. זאת אומרת, הגיע הזמן שהוא סיים את התפקיד שלו. Yeah. או מישהו שהתחיל תפקיד, yeah. התחיל בכהונה שלו. Yeah. כהונתו בבית המשפט העליון, לדוגמה. אז המושג לכהן לאלוהים, להיות כהן לאלוהים, זה לא מושג רק של כהנים, אלא של כל אחד שמקבל תפקיד מאלוהים. אז אם לדוגמה אתם קיבלתם תפקיד, למי אתם עושים את התפקיד הזה? בשבילי? לא. בשביל, של הקהילה? גם לא. בשביל מי התפקיד הזה שאתם ממלאים? <אח> למי? רק אליו. בעצם אלוהים נותן לכם את התפקיד הזה כדי שאתם תהיו נאמנים אליו, וכדי שתעשו את התפקיד הזה בשבילו. הכהן הוא בעל תפקיד. הדבר השלישי שאנחנו נדבר, מה אמרנו בהתחלה? בחירה, אחר כך אנחנו אמרנו כהונה, נכון? התפקיד, והדבר השלישי זה שייכות, שייכות. איך אנחנו משייכים את הכהונה הזאת לאלוהים? איך אנחנו הופכים להיות שייכים לאלוהים? ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מילאתיו רוח חוכמה, כתוב בפסוק ג' ועשו את בגדי אהרון לקודשו, לקדש אותו, לכהן לי. זה לא סתם לקבל תפקיד. איך אנחנו מקבלים את התפקיד הזה? שאנחנו הופכים להיות מוקדשים לאלוהים. עשו בגדי קודש לאהרון אחיך ולבניו, לכהנו לי. שמתם לב? הכהן לובש את הבגדים שלו והבגדים האלה מראים שהוא מוקדש לאלוהים. הבגדים האלה הם צורה ויזואלית לראות בעצם שהכהן ממלא את התפקיד שלו, את התפקיד שלו אה, בהקדשה לאלוהים. הבגדים האלה בעצם מוקדשים לאלוהים. הכהן לא עושה את זה למען אף אחד, אלא רק עושה את זה לאלוהים. בגדי הקודש הם סמל. הם סימלו את השייכות, והמילה הזאת מאוד חשובה, למי אתה שייך? השייכות של התפקיד שלהם לאלוהים. הם ממלאים את התפקיד הזה לאלוהים כי הם מוקדשים לאלוהים. והם עושים את זה כמובן מכיוון שאלוהים בעצמו הוא קדוש. בעל התפקיד חייב לצי... לייצג את אלוהים בצורה מסוימת, אוקיי? Okay? אז אם אתם קיבלתם, נבחרתם, אלוהים בחר אתכם לכהן לו, להיות כהנים בשבילו, איך אתם ממלאים את התפקיד הזה כדי להראות שאתם שייכים לו? איך, באיזה צורה? של קדושה. שום דבר לא יצא לפועל בשביל אלוהים אם זה לא יהיה בקדושה. והקדושה הזאת, זה בעצם מה שמשייכת אותנו אליו. אלוהים אמר, קדושים תהיו כי קדוש> אמן. אמן. וקדושים תהיו בעצם במילים אחרות אלוהים אומר. <אח> ככה אתם תדעו שאתם שייכים לי. <אח> אם אתם תחיו חיי קדושה, <אח> חיים שהם בעצם מראים שאתם שייכים לי, <אח> אתם באמת יהיו <אח> שייכים לי. <אח> ואנחנו <אח> למדנו וגם נלמד בהמשך, <אח> שקדושה בעצם זה לעשות את מה שאלוהים אומר. <אח> ככה <כך אח> אנחנו באמת, אנחנו יכולים להיות קדושים אם אנחנו פועלים בדרך שאלוהים פועל ואנחנו עושים את הדברים שהוא מבקש ממנו, מאיתנו, סליחה, בדרך שלו אם אנחנו עושים את מה שהוא מבקש מאיתנו בדרך שלו אז אנחנו מקודשים לו אז אנחנו uh, קדושים לו שלושת הדברים שדיברנו עליהם עכשיו החלק העליון, בחירה החלק האמצעי, התפקיד, לכהנו לי, והחלק האחרון הוא שייכות. ככה, שלושת הפרטים האלה שאנחנו קוראים פה, מגלים לנו ללא ספק את התוכנית של אלוהים לגבי אלו שהוא בוחר. אם אתם יודעים שאלוהים בחר בכם לתפקיד, הנה, זאת הדרך בעצם שאנחנו רואים שאנחנו ממלאים את התפקיד הזה בצורה שאלוהים אומר. אלוהים בוחר מתוך העם שלו אנשים הוא רוצה לעבוד איתנו, זה דבר מדהים אנחנו בשיעור שבת שנלמד מחר, השבוע אני קראתי בו הרבה על הדרך שבעצם אלוהים משתמש ודווקא מתעקש <laughs> להשתמש באנשים דווקא כדי להוציא לפועל את התוכנית שלו וכמה מכשולים, אתם יודעים כמה היה יותר קל אם היה צבא של מלאכים קדושים, שעושים את הרצון של אלוהים שהם יעשו את העבודה הזאת בעולם? אולי היה יותר פשוט. אלוהים דווקא מתעקש לבחור אנשים, לא תמיד הכי מושלמים, בדרך כלל לא מושלמים בכלל, כי אין אדם מושלם, אנשים עם הרבה בעיות באופי, אנשים שמתכחשים אליו, והוא בוחר בהם לתפקיד הזה, אבל הוא לא רוצה שהם יישארו ככה. הוא רוצה בעצם להראות להם שהם קדושים. שבעצם הם שייכים לו. התפקיד שקיבל הכהן הגדול אהרון היה תפקיד סמלי, נכון, אבל זה תפקיד שהראה את תוכנית הישועה של אלוהים לבן אדם. הכהן הגדול היה סמל לכל אחד מהעם, דרך אגב, ועכשיו אנחנו גם נראה למה. הכהן בעצם היה אמור לקחת תפקיד בממלך, בממלכה של אלוהים, במלכות אלוהים. הדרך צריכה להיות אותה הדרך, גם בשביל הכהן הגדול וגם בשביל הילדים שלו וגם בשביל כל אחד מאיתנו. תשימו לב לפסוק הבא. הפסוק הזה נמצא בשמות פרק 19, פסוק 6, לפני מעמד הר סיני. אלוהים פונה אל משה ואומר לו, ואתם, אנחנו, ואתם, תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. אתם תהיו לי ממלכת כהנים. אוקיי. <laughs> okay. אלוהים רוצה שכולנו ניקח חלק בעבודה של, ובתפקיד לכהן לאלוהים. <laughs> הממלכה הזאת תהיה ממלכה, ממלכה של בעלי תפקידים. <laughs> מה אתם אומרים? איך אתם מכירים את ההגדרה הזאת? <laughs> ממלכת בעלי תפקידים. ממלכת כהנים, הכהונה לאלוהים זה תפקיד שניתן אה, לכל אחד מהאנשים בממלכה הזו. תשימו לב עכשיו לקשר הסמנטי המילולי בין הפסוק הזה לפסוקים שמדברים על הכהונה של אהרון ובניו. ככה אנחנו רואים בעצם את הקשר אה, אה, בין הפסוק הזה לבין אה, ממלכת כהנים, סליחה, לבין התפקיד שקיבל אהרון. שימו לב בכחול, ואתה תדבר גם פה, אלו הדברים אשר תדבר אל בני ישראל, לקדשו, לכהנו לי בפסוק ג', ואתם תהיו לי כהנים, וגם את ה, כמובן את החלק של השייכות שזה קדוש. אז יש לנו כאן את הבחירה, אתם תהיו לי, מה אתם תהיו לי? כהנים, איזה כהנים? כהנים קדושים. גוי קדוש, אתם רואים את זה בשני הפסוקים האלה בצורה מאוד ברורה. העיקרון הוא אותו עיקרון, אלוהים בוחר את עם ישראל להיות בעלי תפקידים. ואת זה טוב שאתם שומעים דווקא מהגיל הזה. מהגיל הזה אתם יודעים שאתם לא רק באים לקהילה בשביל לחמם את הכיסא. אתם באים לקהילה כשאתם יודעים שאתם ממלאים חלק בממלכה הזאת שנקראת ממלכת כהנים. אתם מסכימים? אתם מקבלים את התפקיד מאלוהים, אתם ממלאים חלק ואתם עושים את זה בקדושה. כל אחד ואחד מאיתנו. ככה אנחנו מראים שאנחנו חלק מהתוכנית אה, של אלוהים. מה שאהרון הכהן והילדים שלו סימלו היה בעצם כל מה שהעם היה חייב להיות. לא רק קבוצה קטנה מתוך העם תהיה בעלת כהונה אלא כולם, אתם תהיו לי ממלכת כהנים, אלוהים אומר. בעלי תפקידים שמוקדשים לאלוהים, כל אחד ואחד מאיתנו. Şآ. שאלה, עכשיו אנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים שאנחנו כולנו, יש לנו תפקידים לקיים בעולם הזה, אנחנו לא סתם בממלכה, ממלכת הכוהנים, כי אחרת אנחנו לא היינו שם אם לא היה לנו תפקיד. מדוע האלוהים בכלל מקים ממלכת של כהנים בעולם הזה. למה הוא עושה את זה? דרך אגב, ממלכת הכהנים הזאת היא לא התחילה ביציאת מצרים. המקור שלה הוא הרבה יותר רחוק. המקור של ממלכת הכהנים היא בעצם מגיעה מזרעו של אברהם, כבר משם. אלוהים אומר זאת בעצמו דרך הנביא ישעיהו, כתוב בישעיהו ארבעים ואתה ישראל עבדי יעקב אשר בחרתיך עוד פעם אתם שמים לב יש פה את הבחירה של אלוהים בעם שלו זרע אברהם או הבי, כבר משם הבחירה של ישראל ממתי התחילה לא מיציאת מצרים הבחירה של ישראל והברית שהוא קרט איתם היה כבר מאברהם ממלכת הכהנים נוסדה כבר באברהם, הוא בעצם היה הראשון שקיבל את התפקיד להתחיל את ממלכת הכהנים. הוא נבחר על ידי אלוהים לתפקיד מסוים שממנו אנחנו נוכל לראות בעצם מהתפקיד שאברהם קיבל, דווקא מהתפקיד שלו אנחנו נוכל לראות למה אלוהים הקים ממלכת כהנים בעולם. בראשית 12, פסוקים 1-3 ויאמר ה' אל אברהם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ואעזך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך ואהיה ברכה ואברך מברכך ומקללך האור ונברכו כל משפחות האדמה <אז> כאן אנחנו רואים שכבר במילים הראשונות לאחר הבחירה של אברהם אלוהים מגלה לו את התוכנית האוניברסלית שלו כבר מההתחלה מזרע אברהם יקום עם גדול שיהיה ברכה לכל משפחות האדמה. פסוק שתיים מגלה לנו שמאדם אחד יצא עם שלם, שיהיה עם מיוחד. איזה עם? ממלכת כהנים. בפרק שבע עשרה אלוהים כורת ברית עם אברהם ומשנה את שמו מאברהם לאברהם. ויפול אברהם על, אברה, על פניו וידבר איתו אלוהים לאמור הנה, סליחה, אני הנה בריתי איתך, והיית המון גויים, ולא יקרא עוד שמך אברהם, והיה שמך אברהם, כי אב המון גויים נתתיך, והפריתי אותך במאוד מאוד ונתתיך לגויים ומלכים ממך יצאו. אני בכוונה סימנתי את המילה נתתיך פעמיים, שמופיעה פה בכחול. אלוהים משתמש פה במילה, במילה לתת הוא אומר לאברהם שהשם שלו ייקרא אברהם כי הוא בעצם יהיה אב להמון גויים. אלוהים מדגיש בשלושת הפסוקים האלה את הקשר בין אברהם, אבי ממלכת הכוהנים, ובין המשימה שלהם. בין אברהם, שהוא האב של ממלכת הכוהנים, ובעצם המשימה של ממלכת הכוהנים. העם חייב להיות ברכה לכל הגויים. זה לא עם לבדד ישכון, נכון? זה לא עם שהוא רק יהיה לבד, אלא זה עם בעצם שהתפקיד שלו יהיה להיות ברכה לכל העמים. דרך העם הזה יגיע המושיע של העולם, הוא לא רק המושיע של עם ישראל. עם ישראל הוא ממלכת הכוהנים שהתפקיד שלהם הוא להיות ברכה לכל הגויים ובצורה מאוד מיוחדת. ותשימו לב על המילה הזאת שאנחנו עכשיו רואים פה בפסוקים האלה, המילה נתתיך, אלוהים משתמש בה כשהוא מדבר אל המושיע בעצמו, ישעיהו 49-6 אלוהים פונה אל המושיע, הוא לא פונה פה אל הנביא כמובן, הוא לא פונה לישעיהו, הוא פונה דרך הנביא ישעיהו ומדבר אל המושיע ואומר נקל מהיותך לי עבד להקים את שבטי יעקב, ישראל ונצורי ישראל, להשיב, והוא אומר פה, ונתתיך לאור גויים להיות ישועתי עד קצה הארץ. הנביא מביא את דברי אלוהים ומתאר את התפקיד המדהים לזה שאלוהים פונה אליו. המנהיג של ממלכת הכהנים הוא כהן בעצמו. הוא חלק מהעם הזה בצורה הכי קרובה שיכולה להיות. מנהיג של ממלכת הכהנים, המושיע בכבודו ובעצמו, הוא כהן. הוא בעצמו הכהן. ואלוהים אומר לו שהוא נתן אותו, כמו שהוא אמר לאברהם, הוא נתן אותו להיות ברכה לכל משפחות האדמה, גם המושיע של העולם בעצם. וזאת הדרך של הקהילה בעצם, של ממלכת הכהנים. להיות ברכה לכל האדמה, לכל אה, משפחות האדמה. אלוהים אומר לו שהתפקיד שהוא קיבל גדול יותר רק מלהציל את עם ישראל. לא רק להציל את עם ישראל, הוא אומר לו, כמו שהוא אמר לאברהם, שהוא ייתן אותו לאור גויים להיות הישועה של אלוהים עד לאן? עד קצה הארץ. המושיע של אלוהים זאת הדרך בעצם של ממלכת הכוהנים להיות ברכה על פני האדמה. הישועה של אלוהים היא ישועה אוניברסלית, לא רק לעם מסוים, אלא לכל בני האדם. אז השאלה, מדוע אלוהים צריך ממלכת כהנים בעולם הזה, התשובה היא שהם בעצם ממלכת בעלי תפקידים שצריכים לתת את הברכה הכי גדולה, להיות ברכה לכל משפחות האדמה, על ידי כך שהם ייתנו את המושיע של העולם לכל תושבי תבל. זהו. עכשיו אתם יכולים לראות איזה דבר כל כך ברור. זה התפקיד של הקהילה. אם חשבתם בשביל מה אנחנו צריכים קהילה, זה לא כי אין לנו מה לעשות בבית, אלא כי אנחנו ממלכת כהנים, ממלכת בעלי תפקידים שהתפקיד שלהם כגוף המשיח זה לשווק, במרכאות, את המשיח של ישראל, למי? לכל העולם. וזה התפקיד של הקהילה הזאת. הקהילה הזאת פועלת על ידי אנשים שהם מכהנים לאלוהים והם קדושים לאלוהים. הם עושים את זה בדרך שלו. זאת היא הסיבה מדוע אנחנו מאוד רציניים, מתייחסים באופן הכי רציני שאפשר, של, שלכל אחד מאיתנו חלק ברור, חלק ברור ופעיל בתוכנית של אלוהים. ואני אה, זוכר את הדרשה שאנחנו אה, דיברנו על אה, מתי 25, על מתנות הרוח שם אנחנו ראינו, ראינו בצורה מאוד מאוד ברורה כמה חשוב להשתמש במתנות הרוח שאלוהים נותן כשאנחנו לא שמים אותם, קוברים אותם באדמה וכשהאדון יבוא אנחנו נגיד לו הנה זה מה שנתת לי תיקה אם אנחנו לא עשינו שום דבר עם המתנות של הרוח שלנו, העתיד שלנו יהיה כמו העתיד של העבד הראשון. סליחה, השלישי. העבד השלישי, שבעצם שם את הפיקדון שהוא קיבל מהאדון באדמה. התפקיד של ממלכת כהנים בעולם הזה ברורה מאוד, וזה הדבר החשוב ביותר שצריך להיות בחיים. של כל אחד מאלו שחושבים שהם שייכים לממלכת הכהנים של אלוהים כי כמובן אם אני אשאל כל אחד בקהילה תגיד לי אתה גם חלק מממלכת הכהנים? הוא יגיד לי כן אני חלק אז אני אגיד לו אז אתה כהן? יש לך תפקיד? כן, שנייה אני אחזור אליך לא בטוח אבל יכול להיות שיש לי תפקיד אתה מקדיש את התפקיד הזה לאלוהים? אתה יודע שאתה מכהן לאלוהים? האם אתה מקדם את התוכנית של אלוהים בחיים שלך? זה אינדיקציה. אתה לא נושה כי אתה עושה את הדבר הזה, אבל ככה אתה מראה שאתה חלק מהעם הזה. אתה לוקח חלק בזה. אתה לא צופה מהצד. אתה לא בא להסתכל ולהסכים שזה נכון. אתה רוצה להיות חלק מזה. אתה רוצה להיות חלק מהסוסים שמושכים את העגלה? אתה לא רוצה להיות סוס שרץ מיד העגלה. אתם מבינים למה אני מתכוון. <אז> יש סוסים שיכולים לרוץ עם שאר הסוסים, הם לא מושכים כלום, הם רצים ביחד עם כל הסוסים לבד. <אז> אבל האם הם מושכים את העגלה? <אז> הם מתעייפים, זה נכון. <אז> אבל האם הם מושכים את העגלה? <אז> זה חשוב מאוד. ישוע בפרק 28 של מתי מדבר ונפרד מהתלמידים שלו ואומר להם ניתנה לי, תשימו לב <מח> למילה הזאת ניתנה ניתנה לי כל סמכות בשמיים ובארץ <מח> על כן לכו ועשו את כל הגויים לתלמידים <מח> הטבילו אותם לשם האב והבן ברוח הקודש ולמדו אותם לשמור את כל מה שציוויתי אתכם. הנה איתכם אני כל הימים עד קץ העולם. זה תפקיד? מה אתם אומרים? יש פה בחירה? יש. יש, יש כהונה? יש. יש שייכות? מאה אחוז. מה הם צריכים ללמד? <אחוז> צריכים ללמד את דבר אלוהים? <אחוז> הם צריכים להפוך אנשים שדוחים את אלוהים, הם צריכים ללמד אותם דברים שמשייכים אותם לאלוהים. לחיות חיי קדושה. הם חייבים לעשות את התפקיד שלהם בצורה קדוש... קדושה. התפקיד של ממלכת הכהנים בעולם הזה ברורה מאוד. אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו לא יודעים. מה התפקיד של דרשה? התפקיד של דרשה זה להטיל אור על מקום בחיים שלנו ולומר, יש פה מקום בחיים שלנו שאנחנו צריכים להסתכל עליו ולראות שיכול להיות שאנחנו צריכים לשנות משהו. אם אנחנו מעדיפים לסגור את העיניים אנחנו לא נראה. אבל אם אנחנו רוצים לחיות עם עיניים פקוחות וללכת בדרך שאלוהים מראה לנו, דרשה היא לא רק מילים, דרשה היא דרך שאלוהים מכוון אותנו. ישוע אומר לתלמידים שלו שהוא קיבל את כל הסמכות, גם בשמיים וגם בארץ. לאחר זאת, יחד עם הסמכות שלו, התלמידים מקבלים את ההוראה, כמו אהרון, והם צריכים ללכת ולעשות את מה שאלוהים אומר. לעשות את כל הגויים לתלמידים. בשבת שעברה כולנו היינו, נפגשנו באולם הגדול, ושמענו את הדרשה מהנשיא הקהילה העולמית. הוא מייצג, הוא קיבל את הכהונה, הוא נבחר להיות בעצם המנהיג המכהן, המשרה של כהונה לאלוהים ולהיות כמובן המנהיג של כל הקהילה העולמית, הוא נבחר לזה, זאת הכהונה שלו זהו טד וילסון, היה, והוא דווקא דיבר על הנושא הזה בדיוק אני לא יודע אם אתם שמעתם לעומק את כל הדרשה שלו אבל הדרשה שלו בעצם נגעה בדבר הזה בדיוק איזה תפקיד לוקח כל חבר קהילה בתוכנית של אלוהים, לא כמה חברי קהילה, לא 99% אלא 100% ואיך הוא קרא לתוכנית הזאת באנגלית? Total Membership Involvement ובעברית זה מעורבות מוחלטת של חברי הקהילה מעורבות מוחלטת, כאן אתם יכולים לראות אותו מאוד מבסוט, <laughs> <laughs> מאוד שמח, הוא בן אדם מאוד אופטימי אגב זה לא סתם ככה, הוא בן אדם מאוד אופטימי, כי הוא יודע, הוא יודע שלאלוהים יש תוכנית, והוא יודע את התפקיד שלו, ולדעתי הוא עושה את התפקיד שלו בצורה טובה מאוד, והוא שם את האצבע שלו, לדעתי, על הדבר החשוב שאנחנו מדברים עליו היום. הפרויקט הזה שנקרא total membership involvement, מעורבות מוחלטת של חברי הקהילה, המטרה של הפרויקט היא שבעצם לכל חבר קהילה יש הזדמנות, וזו הנקודת הנחה. מה זה נקודת הנחה? זה הנקודת מוצא שלנו. לכל חבר קהילה ברגע שהוא מתחבר לקהילה, יש לו הזדמנות לקחת תפקיד בקהילה, יש הזדמנות כזאת. <אז> <אזאת> <הזאת> ואלוהים רוצה שאנחנו ניקח את ההזדמנות הזאת. אנחנו ראינו היטב היום שזאת היא אותה התוכנית של אלוהים לממלכת הכוהנים מה שבעצם הנשיא של הקהילה טק ווילסון אומר, אתם צריכים לכהן לאלוהים. הוא בחר בכם, אתם צריכים להיות קדושים לו, להקדיש את החיים שלכם במידה כזאת, שיהיה לכם תפקיד מסוים בממלכה שלו. השאלה היא, מה אני עושה באופן אישי בקהילה כדי לקיים את התוכנית לפי ההוראה של אלוהים? מה אני עושה? כל אחד מאיתנו. מה דוד עושה? מה אלפרד עושה? מה גיאורגי עושה, כל אחד ואחד מאיתנו. מה אנחנו עושים אה, בעצם בקהילה? מה אני עושה בקהילה כדי לקיים את ההוראה של ישוע? אנחנו לא עושים משהו בקהילה כדי שלקהילה יהיה טוב. כל אחד בקהילה עושה בסופו של דבר משהו כדי להביא אנשים לאלוהים. וכל אחד אה, שאנחנו מזכירים, דווקא אנשים הזכרתי, כן עושים משהו בקהילה. אה, התפקיד של הדרשה הזאת היא בעצם לעורר, לא לעמוד במקום. האם אני יכול להקדיש את החיים שלי במידה כזאת לאלוהים, שאני בעצם אקיים את הבחירה, את התפקיד ואת השייכות לאלוהים לא רק יום אחד בשבוע, אלא בכל השבוע. אנחנו ראינו בבירור שאלוהים הוא עושה את הבחירה, אבל אנחנו צריכים לקיים את הרצון שלו. אנחנו גם מבינים שאלוהים שקורא לנו לתפקיד מסוים הוא לא משאיר אותנו, לפי מה שלמדנו, לא משאיר אותנו עם ידיים ריקות כשהוא קורא לנו לתפקיד מסוים הוא נותן לנו את כל הכלים כדי שנצליח לעשות את מה שהוא מבקש ואתם יודעים מה? כשאני הגעתי לישראל בתור פסטור ב-2009 אני באמת הייתי קצת, הרגשתי קצת חסר יכולת במובן של כמה דברים שהיו חסרים. לא היו שירים כל כך הרבה, אה, לא הייתה ספרות, לא היו שיעורים, אפשר להגיד שלא היה כמעט כלום, והתחנתי, והתחלתי ל, ל, לייצר כמה שאני יכול בעזרת, כמובן, בכוח והעזרה של אלוהים, בסופו של דבר יש לנו. ודווקא בנושא מאוד מיוחד, היום אנחנו התקדמנו מאוד. הנושא הזה בעצם... של הספרות בישראל. הרבה פעמים אנשים מהקהילה היו באים ואומרים, הלוואי שהיה לי משהו לתת. אני רציתי להגיד לו, אבל אם היה לי משהו לתת, אז לפחות הוא היה יכול לקרוא בעצמו ולהבין. כי לא, אין לי את השפה, אני לא יודע איך להגיד. אז היום, תודה לאל, יש, יש לנו אה, מה לתת. יש, יש לנו כלים טובים מאוד כדי להביא את ישוע לכמה שיותר אנשים דרך הספרים. שיצאו לאור לאחרונה. לפני שבועיים, חלקכם קיבלו אה, את המסר ממני, אה, אני עמדתי ברחוב נורדו בתל אביב, <אז> עמדתי ככה, לה... נשענתי על הקיר וחיכיתי, חיכיתי לאוטו של מוביל של בית דפוס, <אז> הוא היה צריך לבוא עם אלף ספרים חדשים שרק יצאו בבוקר מהבית דפוס. ואני הייתי כל כך נרגש לקבל את הספרים האלה, זה היה הספר מלכי ונביאי ישראל, זה היה רגע מאוד משמח בעבודה שלי בישראל, בתמונה הזאת זה הרגע שאני קיבלתי את הספר מבית הדפוס, אתם בטח יכולים לראות כמה אני שמח על הספר הזה, נכון? <laughs> וזה לא סתם כי בספר הזה הושקעה עבודה רבה ואני מדבר על התרגום של שולמית גלאור שהוא מקסים אפשר להגיד תרגום ממש מרתק עיצוב מאוד יפה של ודים ברגין שהשקיע עבודה גדולה ועבודה יפה וגם ההגהה, הבדיקה של הספר הזה שבדקתי אותו פעמיים וכמובן הבית הדפוס שעשה גם עבודה יפה מאוד זו השקעה מאוד מאוד גדולה אני יכול להגיד לכם באחריות שהתוכן של הספר הזה מלכי ונביאי ישראל, הוא מיוחד במינו. <מח> באמת. ואני אומר את זה באחריות, כי אני קראתי את התוכן. אני, כשפעם הייתי קורא את הספרים של אלן וייט באנגלית, לא התחברתי אליהם כמו שהתחברתי לספר הזה, מן הסתם, בגלל שזו השפה שלי והדרך בה הוא כתוב. כל כך ברור וכל כך יפה, ואתם יודעים מה? מי שבאמת לוקח את הדברים ברצינות, מה שכתוב בספר הזה, את הסיפור של מלכי ישראל ונביאי ישראל ואיך זה פונה לחיים שלנו באופן אישי. באמת, הבסר הזה יכול לשנות חיים. הספר הזה הוא אקטואלי לימים שאנחנו חיים היום, למרות שהוא נכתב לפני כל כך הרבה שנים, לפני עשרות שנים. והוא מלמד אותנו את החיים שלנו בהתאם, לכן שזה כל כך יפה. כי הוא מלמד אותנו את זה בהתאם למה שכתוב בדבר אלוהים בדיוק <מספר> לפי מה שכתוב בדבר אלוהים <מספר> אין עוד ספר כזה בישראל, <מספר> אין ואני אומר לכם את זה באחריות <מספר> האמונה שלנו יוצאת בצורה כל כך יפה בעברית <מספר> ואני אומר לכם את זה באחריות אז כבר יש לנו את שני הספרים אבות האומה מביאי ישראל ומלכי ישראל <מספר> ו... אנחנו אומרים וואו איזה יופי יש לנו כבר הרבה ספרים אתם בטח יודעים שלקהילה המשיחית פה יש בתי דפוס משלהם יש להם כל כך הרבה ספרים בספרות אבל הספרות הזאת היא שונה מהספרות שאנחנו אה, מגלים בספרים של אלן וייד לספרים האחרים אה, זה הספר השני בסדרה של חמשת ספרי ההיסטוריה של הגאולה Uh, הספר השלישי הוא יהיה, uh, Desire of Ages זה נקרא באנגלית, חמדת הדורות, זה השם שנתתי לו בעברית, חמדת הדורות, אוקיי, okay, זה, זה מאוד uh, תנכי, אני גם אראה לכם אחר כך איך. Uh, כבר בתהליך התרגום שהתחיל עכשיו, אז הוא כבר בתהליך תרגום, ואני כבר בתקווה שעד סוף השנה הנוכחית זה כבר, uh, שולמית תסיים את התרגום. יחד עם הספרים האלה, עם הכלים שיש לממלכת הכוהנים, שדרך אגב אלה כלים מצוינים, ממש מצוינים, יש עוד ספר אחד, שנקרא המדע מגלה את אלוהים, שזה ספר נהדר, שבע הוכחות חותכות לקיומו של אלוהים, זה ספר חובה לכל מי שרוצה לראות את הקשר בין המדע לבין יכולת הבריאה של אלוהים, מאוד מעניין, הספר הזה כמו שאמרנו מביא הוכחות מצוינות לקיומו של אלוהים, בדרך מאוד ברורה, זורמת וטובה. עוד פעם, אני רוצה להגיד לכם שאני מודע לעובדה שחלק גדול מכם לא קורה בעברית. הקהילה בעברית, היא, אה, סליחה, הקהילה בישראל היא לא ממש קוראת את הספרות העברית היום. אבל זאת לא הנקודה. הספרים האלה הם עוד דרך שהממלכת כהנים יכולה להשפיע בישראל. אם אנחנו רוצים להשפיע בישראל זאת דרך מצוינת אנחנו בקהילה עושים מאמצים מאוד גדולים כדי לספק לקהילה את היכולת להעביר את המסר של ישוע בעזרת הספרים האלה זה הספרון הקטן הזה הדרך אל המשיח גם הוא יצא לאור בשנה שעברה הוא עוד כלי מצוין לכל אחד מאיתנו גם קוראי עברית וגם אלה שלא קוראים לחדש את הקשר שלנו עם אלוהים. <אח> הכלי הזה הוא כלי מצוין כדי להעביר את האמונה שלנו בישועה לכל מי שבעצם אלוהים נותן לנו הזדמנות. לקחת אותו בתיק, אולי שתי עותקים או שלוש, הוא ספר ממש קטן, ואם יש הזדמנות לחלוק את הסיפור של ישועה, סיפור הישועה של אלוהים, אנחנו יכולים לעשות את זה. החלק, זה החלק שבעצם הקהילה יכולה לתפקד. אז הנה בינתיים הבשורה הטובה, מה אני יכול לעשות בקהילה כדי לקיים את המשימה שקיבלה מישוע, הנה, יש לנו עכשיו דרך, יש לנו את ארבעת הספרים האלה שאנחנו יכולים לפעול דרכם בישראל ולחלוק את האמונה שלנו. למי בבית יש את הספרים האלה אגב? יופי, זה טוב. והם עדיין בבית שלכם. טוב מאוד, טוב. אהה, אוקיי. יפה מאוד. אני לא סתם שאלתי, למי בבית יש את הספרים האלה? מי שרכש את הספרים האלה, לא סתם להשאיר אותם על המדף עם עוד הרבה ספרים, שאחר כך אתם שמים את האצבע ורואים שיש הרבה אבק על הספר. זאת לא המטרה שלהם. המטרה שלהם זה להעביר אותם לכמה שיותר... אנשים. אגב, מי קרא את הספרים האלה בשפה שלו, חוץ מהספר המדע מגלה את אלוהים, אולי מישהו קרא? <שמע> אלן וייט, נביאי ומלכי ישראל, קראתם? <שמע> אני רוצה להמליץ לכל מי שלא קרא, אפילו פרק ביום. אני אומר לכם, יש שם מידע מאלוהים כל כך יפה, שאתם יכולים להתברך בצורה מאוד גדולה. ככה אתם תרגישו אפילו יותר צורך לתת את הספר הזה. כי אתם תכירו אותו, לא רק בגלל שאתם יודעים שצריך לתת, אלא אתם מכירים את הספר הזה. היום אני כל כך רוצה לתת את הספר הזה, כי אני ממש יודע מה שכתוב שם. וזה מאוד מאוד חשוב שאתם גם תדעו מה כתוב שם, כמובן. הפרשה שלנו היום, פרשת תצווה, לימדה אותנו דבר מאוד חשוב. אהרן הכהן הגדול והילדים שלו היו חלק מתפקידים ש... הם קיבלו מאלוהים והם היו צריכים לעשות את זה בדיוק בדרך של אלוהים אבל ממש בדיוק לפרטי פרטים גם זה הממלכה, ממלכת הכוהנים של אלוהים כל אחד ואחד מאיתנו בפרק חיים הקצר הזה שנקרא חיים חיים שנגמרים מהר מאוד לצערנו הרב יש לנו הזדמנות לקחת חלק ואני מזמין מפה מהמקום שאני עומד אני מזמין כל אחד מכם לקחת חלק בתוכנית הישועה של אלוהים ולבקש ולחפש ולא לחכות שמישהו יבוא ויגיד לך אולי תעשה משהו לחשוב מה אני יכול לעשות כדי להיות חלק מממלכת הכוהנים של אלוהים והפרשה הזאת שלמדנו היום לדעתי מתוך התפילה של כל אחד ואחד מאיתנו אנחנו יכולים להגיע לתוצאות מאוד מאוד מרשימות בכוח של אלוהים ובדרך שלו. יש לנו את הכלים, בואו ניקח את הדברים שאלוהים אומר ברצינות, ובואו נקדיש את החיים שלנו לאלוהים. אם אתם רוצים לקנות יותר מהספרים האלה, לרכוש, בבקשה, אתם יודעים למי לפנות, אתם יכולים לקחת כמה שאתם בעצם צריכים. אז שאלוהים יברך כל אחד ואחד מכם, ואני אומר אמן. אמן. בואו נתפלל. אבינו מלכנו, אנחנו מודים לך, אבא, על ההזדמנות הערב הזה לשמוע אותך. ולשמוע אותך, אבא, חד וברור. כי אנחנו יודעים, אבא, שאתה רוצה שכל אחד ואחד מאיתנו באמת יהיה חלק מממלכת הכוהנים שאתה הקמת בעולם הזה. מים אב של אברהם ועד לימינו אב אנו, אבא, אתה הקמת את הממלכה הזאת, ממלכת הכוהנים, בעלי תפקידים שיכולים לעשות את הרצון שלך וללכת לפי ההוראות שלך. אני מבקש, אבא, בשביל כל אחד ששומע גם את ההקלטה הזאת, וגם, אבא, את הדרשה ששמענו היום כאן בקהילה, שכל אחד שמע, שישב ושמע את הדרשה, שאבא, אתה תפעל בלב של כל אחד מאיתנו, ושאנחנו באמת נהיה, באמת ובתמים, נהיה חלק מממלכת הכהנים שאתה הקמת בעולם הזה. תברך אותנו, תדריך אותנו אבא, אנחנו זקוקים לך, בלעדיך איננו יכולים לעשות דבר, אבל אנחנו אבא יודעים שאיתך אפשר הכל. לכן אני מבקש את זה, גם בשביל הילדים ששמעו היום את המסר הזה, שהם יפעלו אבא בדרך שלך, ותמיד יהיו מוקדשים אליך, וכל דבר שהם יעשו בשבילך. אנחנו מבקשים את זה לכל אחד מאיתנו, בשם היקר של ישועה משיח, אמן. I'm happy.